«Та назвати Марка злодієм у голос?» «То твій Маркіян – злодій?» В голосі Валентини відсоток зловтіхи зріс до максимально можливої кількості. Антуанетта повільно зважувала кожне слово. Валюшу, ти в його домі, май повагу. До того ж Маркіян не мій, як ти була ласкава сказати, а наш». «Тобі він також не чужий, і багато що у вас спільне». «Ти не викручуйся, Ането. Кажи, що думаєш. Правильна ти наша. Злодій Марк чи ні?» «А ти сама, Валю? Ти як, злодійка?» «Я?» Валентина аж захлинулася від образи. «Я? Злодійка? А що я в кого вкрала? Кого я обдурила?» В якої вдови забрала останню копійку? В усіх. Усіх обдурила, усіх обікрала. Потягнула вже брака останє. Подумай, звідки твої гроші? Ну, знаєш, та пішла ти. Валентина готова була лаятись останніми словами. Нічого собі, оце так, так, принцеса задрипана. Та де б вона тепер була? в якому лайні сиділа, якби не валька з Маркіяном. Це ж вона їх познайомила. Вона витягла цю професорівну з її занюханої малосімейки. Це завдяки їй вона опинилась на посаді сиру в маслі. Та ще й огризається, аналізує, бач, у злодії всіх пошила. Та Антуанетту не так просто було образити і в такий спосіб змусити замовкнути. Якщо вона почала цю розмову, годилося її закінчити. «Валю, не треба лаятись і не варто ображати людей, з якими прожила половину життя. Краще подумай. Звідки твої гроші? Спирт? Ти його сама виготовила вдома на кухні? Ні. Ти отримуєш його на заводі, на державному підприємстві. Отримуєш наліво, так би мовити. Так, отже, він крадений». Виготовлений зліва на ліво проданий. Державі податків ти з цього бізнесу не платиш, так? Валентина мусила кивнути. Спирт тобі продає Маркіян. Тобі іншим, таким самим, як ти. Отримує за це гроші. Завод – державний спирт, державний. Гроші ваші. Є факт крадіжки? Ні. Роман возить цей небезпечний вантаж через кордон. А в бусику, до речі, люди. Це нормально. А якщо хтось закурить у салоні? Антуанетто, ти тут розкошуєш на всьому готовому і голови нічим не сушиш. А я мушу крутитись, щоб вижити. Не вчи мене, як заробляти гроші. Може, мені кожен рейс того бусика з сивої волоси не коштує, «Може, я жодної ночі не сплю, поки Роман не доповість, що все гаразд?» «Отак От собі з неба сиплються долари, думаєш, без жодних зусиль. Сама б спробувала. Спирт, а золото?» «До речі, золото ти не в магазині купуєш, а також отримуєш зліва. І тремчу, то сама в поїзді поки привезу, то за зінку переживаю». Від страху спина мокра, а ти – злодіє, злодіє. Краще порадь, як в нашій країні заробити копійку чесно. Порадь, якщо така мудра. Зараз усі так крутяться, від колгоспника до президента. Тільки у кожного свій рівень. Один з комори краде, інший з державної казни. У мене теж свій рівень. Такий. Може, я щось роблю неправильно, але я не хочу бути бідною, не хочу. І шляху заробити інакше не бачу. Знаєш, Валюшо, чомусь мені стає страшно за нашу країну. Здається, ми йдемо не туди. Злодійство, справжнє злодійство, відбувається всюди і у таких масштабах, що аж страшно, а нікому до того немає діла. Ні міліції, ні прокуратурі, ні КДБ. Власне, не КДБ, а СБУ тепер. Але ж це небезпечно. Для держави небезпечно. Якщо в державі неможливо прожити на чесно зароблені гроші, це значить, що вона сама спрямовує людей, власних громадян на шлях крадіжки, криміналу, злодійства. І головні злодії країни, якщо тобі вже так хочеться нас так називати – «Далеко не ми з Маркіяном, і не Віктор, і не Градовий. Злодії вище сидять. А що ти хочеш, Анетко? Маємо те, що маємо».